Zure inguruko inkomunikazioarekin hautsi nahi baldin baduzu, zerbait ezateko baldin baduzu, edo keskatzen zaituen zerbait buruan baldin baduzu, gure mikrofonoak zureak dira. Deitu, bederatzi lau, lau goita bat, 6.060 telefonora, edo bidali emailuat garrasika.info abildua gmail.com era. Azteleen, azte eta ostiraletan, gaueko bederetzitatik amar terdiak garde. Garrasika! radiocaset. Eh? Y no para de poner esa música. En fin, si quiere por alta. Marchanda Irolegartearen albistegia. Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiroretan, iluntzeko 9:00tik 1030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 Aztelena da, eta hausia da garrasika, azarroako gaita bost e... e jodizango dut e, indarkeria matxistaren narkako egun internasionala da bai, Aztelena, eta Aztelenero bezala, hemen gaude garrasikarekin, asteleneko garrasikarekin Euskaraz, bederatxitatik amarte dertitara nio saio kontrainformatiboa <totipa> razika saio kontrainformatibo edo bueno, kontrainformatibo edo informatiboa da, e, denon artean ergindakoa e, hemen ba, parte hartxeko ba, modu ezberdin daukagu bada keizue ba, saio be guztietan besala hazteko ba, horretuko ditugu ba, kontaktuan jartxeko ba, eda ezberdin horiek eta bueno, lehenengo da adibidez telefonoa hemen irodako telefonoa eh susenean deitxeko, eta susenean parte, parte hartzeko arteko ba beterela chilaul laubi bat 6060 telefonoarekin ba zure mikroa arte sakesu hori da badaki suen email bidez gurekin harremanetan jarri nahi baduzue ba garrasika.info@gmail.comi elbidean irachaioneekin kontaktuan jartzeko edo irola@abilduaasindomio.net iratiearekin harremanetan jartzeko ba, beste beste modu bat da Eta, ezaztu, fmkundasazki.bostean entzuteaz gain, irubabycoitz.sindominio.net barra irola webgunean, barra okazuela aukera, babai zuzenen entzuteko. Bueno, zaki un momentu honetan guztizando funtzenatzen duen, baina egongo da. Eta, bestela laba, podcast bezala, ba, deskargatzeko, edo beste momentu batean eguneroko irratzaibak entzuteko. <tose> eta gaurko azarroako goita bost, eta estelen honetako e, gitaragoa edo, ba, bueno, kontatuko dizuegu apur bat, eta esan dugun bezala badakizuea ba, azarroren ogoita bosta, Emakumeen aurkako indarkeriaren, e, emakumen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna da gaur, eta horrekin lotuta, izango dugu, eguneko elkarrezketa bat, bilgune feminista e, taldeko kide batekin, Ta, bueno, ba, kontatuko digute baizelane aurtengo azzabaako geita bostonetarako ba, ba, zelan bueno, mobilizazio ez gain eta ba zelan aurkeztu dute ere liburuzka bat e, autodeenttsa feministari ekiteko liburuzka bat eta zelan ere bon bueno, aurretik ba, pasadan astean jadunnaldi batzuk ere antolatu ziren ba, bueno, e, kontesualizatxo kapuru bat eta gogorrarazzteko ere bon bueno, ez dela egun bakarreko gauza eta ez dela mobilizazio bateko gauza bisiketa egunnerokoan landu beharreko Gaila Horretaz gain, hau izango da ba, zai, Gaurko saioko Balkearrizketa Eta, bueno, lagian satin agusia Baina badaude eh, Makumei lotuta beste albiste batzuk Adibidez pasaden azte buruan egindako dako martxa Eskerraldeko ezkerralde, eta Meatzaldeko emakumeak antolatu zuten Martxa portugaletetik Balakaldora eta, bueno, horien berri, berri Eremango dugu Bai, e, ezin dugu aztu, bueno, represioa eta represiorekin lotutako gaiak beti ere, bai Euskal Herrian, bai, bueno, e, irrationetan. Eta, ba, konmentatzea, zelan, e, konponbidearen aldekoa atxikimenduak biltzeko, kanpaina bat jarri duten martxan, izan zaitez tanta izenpean eta utarriaren amaikan, Bilbon e, egingo den mobilizazioa, bueno, bai, tanta hoiek biltzen azteko helburu ez aladuena. Gero represioarekin ere lotuta beste gai bat, eh, Nafarroan asken asken e, ekartzen ditugu, ba e, zelan, e, handik selan eh andi diren, eh, asko represioarekin lotuta bai ateakirekiren aldeko eh kontzentrazioa aipatuko dugu eta baita ere, ba, euskararen alde e, egin zu, e, bueno, egindako akzio baten arteik selan e, bi altzasuko herritar Ba, 6.000 euroko izuna jaso zuten, eta gainera berrogeita sortzi hor etxean egoteko, bueno, e, e, agindua ezta. Eta bueno, horrez gain, ba, bueno, beste, beste gauza ugari izango ditugu eta kontatu guizkizugu, emendik eta martel diabetartean. Bai, berre, ba momentu izango da ora, en Ba, esateko e, garrasika saioa baztellenero ba, hasteazkenero eta hostira, azte, eta ostiraletan egiten dela momentuz aurten astelenetan eta ostiraletan hasi gar egiten eta bueno, espero dugu asteazkenetan ere ba, late er astea, baina, baina bueno, e, zuzen zuzenean astelenetan eta ostaletan emititzen da garrazika eta erikapenak dira e, astelenekoa haste artean goixoko eta ostiralekoa da larun batean goizeko marritan. Baita, bueno, ya eh, tarte txupate mengo dugu musikari eta seko gara albiztea hierarki maina babai kuriosoa iruditu zaigo gara entxebertan jaso izan dugun albizte bat azken ordukoa, zelan gaur bueno, bi, bi berri daude inigo kabakasen eh, kasuaren inguruan eta bata da eh, bueno, eh, barne eh, eusko jaurlaritzako barne ministre joak esaten du, zelan eusko eh, eh, Agindua, ez, ugarteko horren agindua, e, e, kalean danarekin sartzeko eta, ba, e, inegokabak az auritua izan zela, jasozen deia, baina bi segundu beranduago eman zuela, eta arduan bera ez dela errudun edo, ba, kuriosoa, ez, horrelako eh? <risa> <risa> <risa> datu bat ematea e, denok entzundugunean zelan, ez? eta ze informazioa zeukan zer abaki hartu zuen eta zelan esan zuen gainera, ba, kristonin prudentza izan zen eta horriko izan zen emaitzeta. orain orainazken orduko albiztea da, E, operatibo horretan, zen pertsona, Jorge Aldekoa, izan dela, izendatua, ertzaintzako jefe berri bezala. Ba, ja pasaten astean, geneukan gogoak, honi e, buruzitx egiteko, e, zein izan genuen, eta ere, bueno, egin zuten hostiraleko garrasikan, ba, elkarrizketa txobat, baina ziur, aste honetan zehar, ba, inigo gogoan ekimenekoak, ba, Zerbait izango esateko izango dela, eta, bueno, egian urrengo asterako, ba, hemen maona ba, izango da elkarrizketa bat antolatxea ezta? Ba, bai. E, uste dugu gai hau, bueno, aspaldi dagoela horrez, pilpillan, e, balak igula instituziok eta, eta justizia deritzenak ez daudela haien eskudagoen guztia egiten, eta, bueno, ba, gu hor matraka maten egongo gara, ba, egia esagutu arte. Eta, bueno, momentu txu bat, indarrak hartzeko, eh, prestatu zaiteste, ben ba, dikorera da torren guztia entzuteko, musikapurt txu bat. tu móvil no tiene cobertura en mis montañas España, tu mentalidad congelará Me engaña con más fuerza que maña y robar mi galla Sigue comiendo de la sopa, boba ni tencera Vienen con metralletas, son más payasos que fieras Nunca quise ser un maqui, mamá Yo quise ser poeta, no ser títer Eres tu teatro de marionetas En esta película, menos ridícula que otras Donde la música es la que baila con el más feo No soy Romeo, no. si más parezco un vagabundo Un inconforme con el circo absurdo al que tú llamas mundo Me acostumbro a beber zumo con pulpa, disculpa Tus cócteles de pijo me la sudan, tu chupa El disco de UPA No son cosas que me preocupan Si sí que de alguna casa copa Está vigilada con lupa Me llevan en coche Tú a la puerta del Gasteche Mi estilo no te gusta Que aproveche tu mala leche Ahora ya puedes ir diciendo Que no soy un rapper de verdad Me sobra personalidad ¿Quieres dar una vuelta? No tengo un gramo ni donde ponerlo Yo gasto rock y bote ya de boca Dije tu chico ideal Tienes los asientos de cuero Te queda poca coca y toca coca ¿Quieres coca loca? Come bolsa Vas a tener que abrir la boca Pagar con carnes todos estos ciegos de farlopa Desenfoca, tus púpilas se salen de sus órbitas La incógnita ser bonita te ha servido de poco, ¿no? Necesito que mi novia vista de rapera Rameras ven en el hip hop su moda pasajera Y se visten de pasarela con sudaderas tribal Cambian su forma de andar, su manera de hablar y pasa La vida en este circo de falacias Acrobacias con un boli pa' olvidarme las desgracias Malabares con fuegos artificiales son reales Las historias que relato, el circo de la vida conmigo contacto Fue tan contento y sin contrato Se le han gastado muy rápido si miras a este gato ya a mal domado, buen domador, o eso se dice En el circo las heridas siempre dejan cicatrices Sigo buscando mi paquete de Chester Ni tragedias ni comedias, para este Shakespeare soy la peste Yo no hago reverencias, da igual como se ponga Sin mi ausencia toda congas, pero tengo pasajero En consecuencia tu conducta y mi conciencia no se llevan bien ¿Tú sabes quién? Junto las derrotas por cientos malos momentos Se superaron a base de... Cachimba y tragazo, sustituy tus abrazos Por mañanas de resaca fue lo suyo El orgullo no se come ya Desde siempre he sido un capullo El típico pringao que sueña con princesas Con juegos eróticos, nata y fresas Como todos yo, paso de San Fermín De Latin King, Cuaderno y Bolivic Y doble click, te quito el mic Mejor no squeak que whisky dick tu look Con estas gafas raras no me chanan sin en reverendos no me dejan Entrar en chanda al menuda panda Chupándole el culo al que manda Y como si fuera el GTA, que ahora tenemos banda Y a ver quién raja, quién saca más grande navaja Primero y se atreva a darte un golpe por la espalda Otoño van cayéndose las hojas de esta calle Acrobacias con un boli pa' olvidarme las desgracias Doy gracias a todos los que siguen la función Yo, rapero de Maús, lo agradece de corazón Mira, esta base la hemos sacado del disco de instrumentales del Chelas Así que si quieres criticar ya tienes algo por... Garrasika entzuten arizara, irola irratiaren albistegia. Benga, vale, va desde quien va música Seguela, baina bueno, así gara ya orko saioareko ordiñarekin eta, eta indarkeria machistaren aurkako hasierteko eguna denez gaur va ba, botako ditugu ba lenago Ba, albiste hauek, eta utxiko dugu gero bederatxiter erditan inguru, egingo dugu elkarrizketa txoa, eta eta gero jagotako ditugu beste albiste txoa, eta azkenean bokatuko dugu beti bezala ba, agenda puntuarekin. Eta, eta bueno, lehen esan dugun bezala, pasaden larun batean e, egin zen eskerraldeko eta mealtzaldeko emakumeak deituta manifestazio bat, Portugaletatik barakaldora, eta bidali digute aterazuten bamesua, eta orain, orain irekurri dugu, irekurru dugu ba, badenok txuteko. E, azten da, horrela. Tratu txarrak eta indarkeria zezista, hipoia, kilketa, bortxaketak, irainak, laidoak jazarpensezista, omisioa. Emakumeo jasaten ditugun desbertintasun eta basterkeria egoera, egoera, egoeren ondoriak dira. Gizarteko esparru guztietan, etxean, lanean, ikastetxean, kalean. Euskal Herrian, 2008 e, e, gauraino, bi e, emakume portizki hil dituzte. Bat, leire gutiarrez e, barkin izan da, abantoko hausokidea hogeita e, zortzen bakume estatu mailan borizki hilda izan dira. Bizkaian indarkeri aurkako bi.000 haikatik bi.000 e, eh berrogeita hamasei salaketa jarri ziren. Pasaden urtean baino gehiago. E, Oraindik ere erasoen erasoak e, geitu izan dira. Gainera bikot, bikotekide edo bikotekide ohiaren indarkeria matxista etengabe ari da areagotzen. Familia barruko bortizkeria bezein beste, gurasoek, seme alabek, alazendariek eragin da. Sexu eskatasunaren kontrako delituak, bestalde, larrizki zabaltzen gain, emakume oso gazteei eragiten diete. Zelan, iroliko dugu, egoera hau? Azteko, lehentasuna eman behar diogu, eskidetxari eta komunikabidetatik, sezismoak kanporatzeari, ala nola lan ere parekideari. Baita harremanan arremanan eredu ere aldatu behar dugu. Horrela, pertsona, aske eta parekoak izango gara. Indarkeria seksistaren menpe erori gabe. Bukatzeko, emakumeak, erakunde eta udaleei bereziki, baliebideak eta bitartekoak ezigetzen dizkiegu indarkeria matxista aurregiteko. Baita, behar, beharri izan zai, ere erantzuna eman alizateko. E, punto hauek, itatzi dituzte Ba, doztu dituzte manifestazioaren deian. Ber, berealako eta behar besteko diru laguntza. Servitxu publikoa dakoak. Larrialdiko aldiko aholkolaritxa etxea, arreta juridikoa eta psikologikoa eskuragarri. Babes etxeak. Guraso eta seme arteko topaguneak udalerri guztietan. Barakaldoko genero bortizkeri larrialdi larri aldi hausotegiak e, hogeitala Berealako eta benetako babesaginduak. Erazotuari begiratu baino, erazotxeilea berehala kontrolatxeko eta jarretxeko eskatzen dugu. Ba bueno, hori izan zen, bidal, izan da bidali diguten ba testua, e, eta mehatzaldeko talde ugari izinatzen dute testua, eta bueno, e, pasaden larun batean izan zen manifestazilean ba... Irurion iru edo laureon pertsunean guru bildu ziren, eta hori bueno, zan da, e, ba, ekimen bat, e, gaur aztelenean o goita bostean ba, deitu, deitzen zuten ere, ba, gaur arratsaldean egin zen manifestazioa, e, ateratzen zena azazpiter ditik. E, arriagatik, eta bueno, posible da, e, agian gero, zerbait gaitu galdi izango dugu manifestaziori buruz. Hori da, hori, espero dugu konta, kontatzea berze, zelan joan den, zema jandei biliden, eta bueno, ba, espero dugu arrakastatxo ba, izatea. Eta, sarreratxo bezala igual e, komentatuko ditugu, ba, bueno, ba, zelan eragilez berdinek, e, azarroako gaita boston ibegira, atradituzten oar edo, edo komentario batzuk, baiz, e, bueno, azkenean oar guztiak eta osoak irakurtza, bueno, apur bat, Luzetaztun egin daiteke, eta beti ere, ba, bueno, adakizue interneten eta hien webetan, ba, orkitzea posibili duzuela, baina, ba, zertxela da batzuk emango ditugu, eta asteko ba, ba, komentatuko dugu, Euskal Herriko koordinadora feministak, ez dut ausart sentitu nahi, libre sentitu nahi dut, lemapean, ba, bate, bueno, egon direla mugitzen azken egunotan, bai pasadan astean ere, zela nitzaldi batzuk prestatu zituzten, eta, bueno, ba, hausart ez, ba, izik, eta azke sentitzearen aldarria atera nahi dute kalera, Euskal Herriko Koordinadora feministako kidek indarkeria machistaren kontrako nazioteko egun honetan eta femi, feminismoak azke egiten gaitu lemapean antolatu dituzte ekimenak. Aurten gure askatasuna hitz egin nahi dugu, edo gobe esanda gure askatasun faltaz. Emakumeak historikokia au usartak izan gara eta jarraitzen dugu izaten indarkerienen aurrean baina azkeak izan nahi dugu. Azaldu dute emakume izate hutsagatik egunero egin behar izaten dietela aurre indarkeria mota desberdineei, eta hogoratu dute ba, indarkeria motak fisikoa, sexuala, psikologikoa, ekonomikoa, simbolikoa edota instituzionalak izan daitezkela eta egunero egunero haien gorputseek gudu zela izaten jarraittzen dutela. Eta bide horretan norbere gorputza norbere terri territorio dela azpimarrratu dute eta azkapen prozesu horretan ezinbestekotxat jo dute borroka feminista. Beste eragile batek ernaik kasu honetan borroka feminista gure bizitzen parte izan behar da, modu honetan soilek izango gara aske, ba lemapean... Em, Hitzekin dute eta esan dute e, gu gara gure buruen jabe bakarrak eta ez dugu onartuko inoren mendea mende bizitzea bortxas. E, argitu dute baita indarkeria matxista amaika horpegi dituela eta horren ikusgarriak ez direnean e, aurrean ere berdin erantzun beharra dagoela. Gure haotxa tairitzea izilaraziz, ama izatera derrigortuz, kanon estetiko zehatz bat esklabu baten esklabu bihurtuz, geure burua gizonesko baten begidadatik mihatzera behartuz, bakarri gaudenean beldurra sentiaraziz, Eta gaur eta beti jarraituko dugu indarkeria sexistaren aurka borrokatzen autodefentsa zaurrera egiten. Hori da ea, jakinara zidutena eta bidali duten mensua ba, e, esanez e, modu honetan bakarrik eguneroko lanketan e, lortuko dutela aske izatea. E, ikaslea bertxaleakek ba, patriarkatu, patriarkatu, patriarkatua eskoletatik kanpo nahi dutela eta eskuntza eskidetsaie eta askatsaiean nahi dutela azpimarratu dute, Eta emakume on ganako indarkerea fisiko solattzen den arren indarkeri hori indarkerie hori guztia sostengatzen duen sistema salatzerkorduan isiltasuna osoa dela salatu dute eta isiltasun osoa ba, egunero gure bizitzako esparru guztietan modu zehat batekoak izan gaitezen derrigortzen gaituzten mezuak eta imperatiboak jasan behar ditugunean. Eta horiek bete eskero baanean ikaste etxetan parranndan eta etxean baztertzeen gaituztela esan dute. Gaineratu dute indarkeria seksista azaroren ogoita bostean azaleratu oideen horretatik asko saratago doan zerbait dela. Eta gure bizitzetan egunerokatazunean psikologikoa da, fizikoa, simbolikoa eta bizitzako esparru guztietan bizi dugula. Eta bide horretan ere, zigunek betetzen duten paper garrantzitsua kontutan hartuta, ba, ikasleria patriarkatuaren mantentzaile diren zeinu eta indarkeria guztiekin apurtzera deitu dutez. Ba, bueno, salatzen dute zelan eskoletan ere eta egungo eskuntza ofizialetan... Ba zelan gai hau e, pilpilean dagoen, eta zelan errol guztiak errepikatzera eramaten gaituzten. Eta azkenik, ba, komentatuko dugu ere, bueno, gurekin orain dela azte batzuk izan pare deustuko gaztetalde feministak, ba, e, azpumarratu dutela, feminismoak zoiik eramango gaitula indarkeria, machistaria horregitera, eta salatu dute zaroaren hogeita bosta puntu puntumorez betetzen direla udaletxeak, metroa, banketxea, urkulluren solapa, eta zer, A, e, azaroa, arrazoaren muinera iritsi beharrean, zurikeriari puntumore zeltzen diotela. E, hori salatute eta oartara dute instituzioen kanpaina mediatiko utxalekin, zentzazionalismo merkeekin, gorputz objektibazioekin, eta kontrolarekin, eskuntza sistema arkaikoekin, prekarizazioarekin, eta barba, indarkeria matxista, albidatzen duen, sistema oso bat dagoela martxan, eta horrelako egunak keuren buruak zuritzeko erabiltzen dituztela instituzioek bide horretan, ba, bueno, urteko irudundairu gaita bostegunnak, borroka gunak direlazpik marratu dute, eta soilik feminismoaren bidez, egingo saio laurre, indarkeria matxistari. Ba, bueno, oiek izan dira eragile batzu komentatutakoak, hmm. eta, bueno, ikusten dugu. Ba, kuriosu kuriosu data ondo izan da, pareren aportazioa, bintzat, ba, oitutzen ari gara, ba, politikariak edo e... Eh, Deputzioan edoudalatxetan ba, ikusteakarteltxoak ez e, indarkeria seistenaren kontra puntu moreak eta hori eta bueno, gero ba, hori ba, ke, kalean ikusteko eta daleletxetik barrura, ba, beste gauzak ba, egiten dira egina bueno, ez zituzten beste gauzak ez dira egiten eta beste gauzak ez zituen egin bekoak ba, egiten dituzte da. Eeta bueno, ba, kurioso hiudi dituz egite eta. Bueno, polita haipareren aportazioa eta nahi duenak ba, bueno, e, entzuna aldezak hemen ergingen genuen elkarrizketatzoa ondu izan zegoen eta hor dago irolaren webgunean ba, edo noiz entzuteko. Hori eta aspimarratzea ere kurioso e, da kurioso bueno, ez ez, baizik eta bueno, azkenean e, denek esaten dutenean zelane es, bai egun bakarrean ez finkatzearena arazoa hau ez azkenean askotan gertatzen dela egun nazio harteko guntekin eta Eta horrelako gunekin, ba, iziketa eguneroko borroka dela, eta baita ere, zelan azpimarratzen marratzen denez, e, bueno, ziurrenik e, ba, iroran tuten ari den jendea, behar bada, es, e, igual perfila gaitik, ba, apurtu bat kontxentzia tute da, eta jakingo du e, indarkeria machista ez dela bakarrik fizikoa, es, baina bai gizartean egoten da, bueno, e, ba, ematen da, es, ulertua bezala indarkeria machista fisikoa dela beti, eta, bueno, Araztea, eta hor gogor araztean dute eragile guztiek, es, o, justo hori es, es dela, badagoela, indarkeria simbolikoa instituzionala, psikologikoa es, bueno, beldurra sentia araztearena rol batzuk jarrait, e, jarraitu behar izatearena onartua izateko e, gorputxara gorputxe e, estetika mota bat, e, bueno, e, bai e, e, bete behar dituela es eta azkenean uh -huh. e, guzti hoiek direla indarkeria machista eta bueno, ba, esa aztea uh -huh. Eta... Bueno, eta... Eta horretu duen ez, eta gogoratuko dut, ba, momentu horrena iruditu zaitz e, hemen irolan, ba, ere badago emakumeren aldeko edo patriko, patriarkatuaren kontra egiten den zaioa, zorginen lehizea ditzen da, egiten da azteazken eroz bostetatik zeirak arte, eta bueno han ere egiten dituzte, ba, aportazio politak eta batxutan ba, nik bentsat, pentsatzen ez dituen gauzak, ba, esaten dute, eta bueno, ondo dago... Ba, zure burbuñari... Hori da. Ba, Ausnarketarako gaiak plazaratzen dituzte, e, pentsatzeko e, baitare debate, es, debatean debatean dutenak, eta bueno, askotan planteatzen ez egiten erarte ez duguna horretan pentsatzen eta gero konturatzen gara. Beraz, bueno, esan dugun bezala e, musikarako txiki bat eta kontaktuan jarreko gara gure gaurko elkar esketatu garekin, gogorara dizuegu, bilgune feministako kidea da Eta bueno, a Saroako 25 eta bueno, beldurrak gurekin jai ekin autodefentsa feministari liburuuskal plazaratu dute maginekin batera. Eta bueno, ba gaurko egunari buruz eta eta liburuuskal ni buruz zientzengodugu berarekin, beraz esmugitu bestaldetik ointzi gaude zurekin eta. Esan dugun bezala, badaukagu telefonaren bestaldean, gure gaurko elkarrezketatua. Gabon? Gabon. Bueno, ba, esan izuegu, bera milgune feministako kidea da, eta, bueno, ba, komentatzen egon gara zelan aurten, bai azarroaren hogeita bosta, bueno, e, zelan batzutan nazioarteko egunak eta horrelako gauzekes laguntzen dute e, gai egin apur bat alde batetik begiratzeko eta egun bakarreko, ba ba gausa edo borroka besala sea estela esta eta bueno, ba, Euskal Herriko eragilez era berdinen partetik va ba, gorarasi dute suposicion de suhere dela gaurko gaurko kontua baizik eta eguneroko urte osokoa Bai, azkenean olako egunekin ni beti daukat, pizkat, e, gorroto eta maitasun a, liberean, ez? Azkenean ematen duetik ba, egogoratzen e, e, garrera olako gaietaz egun puntua lauetan eta eta beste urte guztian, ez? Baina, bueno, behintzat bizibilizatzeko eta momentuagoai balio dutela, ez? Eta, bueno, pizkat, <laughs> aprobetatzen ditugu, nahiz, eta gero urte osoan banean e, jarraitu aurten gainera, es, eh, ikusi dugu zelan bueno, ba, gaurko mobilizazio mobilizazioes gain, zelan ja pasadan astean ere antolatu ziren eh, itzaldi bai Euskal Herriko Koordinadora Feministaren partetik eta, bueno, agur, apur bat iguales kontestualizatzeko eh, eh, eta, eta jendeare prestatzeko bueno, ez dela ez dela gumbakarreko asuntua eh, Bai, hori bai, bai, bota, bota Ez <risa> ez, normalean bai, o sea, la dira es ba batzuk lenago edo geroago ba egiteko, baina bai egia da ohiartzun gehiago daukatela, data hoiek direlako, baina genu, bueno, gero beste urte urtean salede egiten ditugola, gukak. Eta bueno, ba esan dugun bezala, bueno, ekaleratu duzue liburuzka Pues interesgarri bat, e, Beldurrak gurekin jai ekin autodefentsa feministari, eh maginekin batera, badauskazue bueno, beste, beste material batzuk eta taliburuskazue kerè, ere, e, beste artean ba, e, e, e, esango eh eh o esangodute, iskuntsa, komunikabietan e, bueno, ba, ekiditeko eta beste eta bueno, ba e, ateratzen dituzue. Eh bai, bueno, aspaldi, orain dela urte batzuk kaleratu genuen e, estilo bat komunikabidean chat hori, e, ba, tresna moduko bat, ba hori, ja, ba, ba bakarrik hizkuntari begira, baizik eta zelan tratatu ba emakumeare emakumea gaia, que ta bueno, piskat hori, objetu bezala baño es, ba, ba bezala, e, pos, e, ikusteko es gure, gure buruak eta eta bai ta liburu hau ba hau ba, bueno, orain dela 3 urte zinen lantzen ez, ba, gainera beharra ikusten dugulako bai ba, Euskal euskalerri mailan eta ba, gure hizkuntza nere euskaraz oso gauza gutxi daudela eta eta bueno ba ba horregatik egin dituguelako ba, gara beintsat lantzen ba, liburuari begiratuta bueno, ben, irekitzen bain irekitzemadugor aurkitzen dugu ez, lehenengo talbezala eh Zergaitik autodefentsa feminista, ez galdera batzuekin hasten da, eta hausnarketarako bueno, ba, gombitea egiten duzue. E, nori zuzenduta dago liburuzkau? Ba, e, ematen du, bueno, formatua, ba, marrazki ingatik eta ez ematen du, ba, gazte ontzako edo zuzendua dagoela, baina baina ez da gurasmoa. Gurasmoa da, ez bakarrik gaztentzat baizik eta edo zein emakunbentzat baliagarria izatea, eta... Formatu za aparte edkietan sartzenbazara ez, bat ikusten duzu zelan edo sin emakume erabilian duela eta gainera zailatu gara osa ba, ba, oinarri teoriko batzuk ema ematen baina azkenean nahiko praktikoa da ez batez ere hausnarketarako galderak daude, edo ariketa praktiko batzuk etaeta bueno, azkenean nahi dugu tresna bat izatea ba, gai honen inguruan pues, eh, bakoitzak nahi duen moduan lantzeko. Azkenean erabile alda, bai individualki edo bai e, taldean, eta, bueno, ikustut oso praktikoa dela. E, lehenengo, eta honetan ere, aipatzen dira dibidez maitasunue romantikoa, eta gure heteroseksualtasunaren, ba, zer gaitiare, ez? Oie, hitz egiten da buruz eta zer garrantzideukat horrelako gaiek emakumeek jasatzen hasatzen du zuen eh violentzian eta nola lagundu lagundo aldio jendeari ba bueno esagutzea ez, e, ba, gai hauek esagutzea e, auso guztiak ba autodefentsarako ba bai o lehenengo gai hori da pizkat ba testu buruan jartzeko es ba e, baselan asaltzen dugu piskat zein den patriarkatua ba, zertan sertandatzen es holan modu nahiko argi batean E, katzen dira botere harremanak eta zelan erabiltzen den indarkeria ba, boteraarreman hoiek mantentzeko. eta, eta gero or, ba hori bigako ere botatzen ditugu ez, bat da maiitasun erromatikoa ba, zelan saltzen diguten e, maitasunaren inguruko eredua ez, hain izan behar den eta bueno, gugu pizkazaiatzen gara bai ba, ikustarazten e, ba, bueno, pikat ideologia bat dela ez maiitasun erromatikori. Eta, eta, bueno, pizkat gure bide izan behar dela maitasuna bai, baina baina seintzu konstruktibo batean, eta pertsonen arteko, ba, boterea remanoi egin ditzen dituena. Eta gero hori, ba, e, zergatik gara heteroseksualak ere sartu dugu, nola suposatzen da, guztiok heteroseksualak garela, ba, kontrakoa demostratzen den arte. Eta, bueno, pizkat hemen hausnartu nahi duguna, ez, ba, zergatik aurre suposatzen dugu hori, eta, bueno, pizkat bakoitzak, ba, bere, bere burua, garatzea o sea se no la dituen ba ba generotik garatago es eta ta bueno pizkat horren inguruko gauznarketa litzateke lehenengo parte hau e, bai, gero ja bigarren partean bai, autoestima eta emo emozioen kudeakitari buruz egiten da eta eh bueno ba, justamente ez, bai bai bai bai bestea eh garrantzi handia daukate eh pertsonak barne asterketan E, autodefentsa feministari begira. Eta, bueno, ba, gako boetas gain, e, zein motatako ariketak proposatzen dituzue hausnarketa hori bideratzeko eta lonetan? Ba, lehenengo, atala, le, lehenengo atalarekin lortzen dena pizkabada kokatzea, eso, modu orokorrean indarkeria ze funtzio duen, eta gu horren aurrean banola planteatzen dugu autodefentsa feministaren bitartez, ba, gure buruaren jabe izatea, edo, es? Eta, bigarren parte honetan, eh ja da eh gara zehatzago ba, bakoitzaren hori ba bai autoestima bai emozioak eta bai ba, gure buruaren zaintzan ez Azkenean, oiee o sea hiru e, gauza hokie dira klabe ba emakume amakumeok ba burua maitaz, oza, maitatzeko eta eta sentitzeko beharra ba, erasoen aurrean erantzuteko ez oza, Azkenean, sea feministaren oinarriak dira Dira, oiek, ozaz, e, nik ezagutu behar dut nire burua, ezagutu behar dut, ba, ze emozio sentitzen ditudan, hainbat eren aurrean, ba, zergatik e, dudan ahi bidez, bez, beldurra sentitzeari, beldurra ez edo, e, eta, bueno, pa, pizkat, da, e, daude harik eta praktikoak edo, ba, gure burua hobeto ezagutzeko, eta, eta bueno, azkenan, oiek dira oinarriak edo, ba, ba, eraso ego ere hi, ba, aurre egiteko edo eh comenta tudusu haipatu tudusu beldurrarena eh justamente bueno guanawetan entzun dugu ez? E, ez dut duta sentitu nahi, libre sentitu nahi dut eta horre badaude liburuan e, beldurrari aurre egiteko dinamika sorta bat eh bueno garrantzitua garrantzitua da ere e, beldurrari aurre egiten e, ikasten gero e, ez, ez egoteko usar sentitzaren pendiente bai se ketal libre Ba, jo, da, azkenean, e, mo, hemen ezaten duguna da, ba, e, beldurra azkenan zen, emozio ba da, e, sentimendu ba da, e, oza, inevitablea da sentitzea, baina azkenean beldur hori aprobetsatu behar dugula, ez? E, edo emozio besala, e, zerbait, e, oza, da zerbait, arreta ematen diguna, ez? Ba, beldur naiz zerbaiten aurrean, orduan, aprobetsatu behar dut e, beldur hori, e, ba, ba, nire nire alde, edo, ez? Ba, ba bai defenditzeko edo bai prebenitzeko hainbat egoera eta eta bueno, askenean e, ba bai libreago sentitzeko Gauza ez da e blokeatzea beldur hori, baizik eta bideratzen jakitea eta eta modu horretan, ba bueno, pues aurregita egorahi edo nere burarekin hobeto sentitzera, e, o sea, azkenan bizitzan libreago sentitzea eta eta nahi duan bezala bizitzea edo Horan duunaen bidderatzarrena, bon bueno, irakurria izan dugu liburuuzkanez momentu baten ere zean esaten du e, e, premonizioak edorrelako sentimenduak izatean, E, askotan ez, edo, edo lotxagaitik, edo, edo bueno, e, kaso honetan ez, sistema patriarkalonek zelan e, landu duelak hori ez, atxera botatzen ditu, e, behar, botatzen dituz ditu jendeak edo behartuta sentitzen da ez, atxera botatxera, eta bai ematen duzua holku gabezala ez, zure buruari galdetzeko, ez, momentu horretan, zer gaitik alizaren sentitzen, eta zer egin nahi duzun, zer nahi duzun, eta, bueno, horrekin igual e, erantzun hon bat be aurkitu alizatea, ez da? Bai, askenean da gure buruak entzuten jakitea, osea, bakarrik beldurraren kasuan bezikera idosen emozioen eh aurrean eta batez ere beldurrean jartzen dugu harreta, es ba horrek askotan, ba hori, paralizatzen gaitu elako, eta ez dakigulako bideratzen eta eta horregatik e, hainbeste es ba horregatik ariketak bideratzen ditugu horretara eta ta bizkat eh ez dakit ba esi atera beldurra es daiko Bueno, taia gero liburuaren azkenengo atalak eh, erasoen aurreko erantzunerei dagokio. Eta ba, bueno, haber recomendado el Diguson se inchubiren erantzuteko modu ezberdinak. Ba, bueno, e, e, erantzun, bueno, go jarri dugu nahiko orokorrenese azkenean ere adibidez, eh, tailerretan eta asko sarko nago lantzen da, Ta gainera ba beti remarcatzen dugu ez, ba hainbat klabe erantzunarekin ba ba emakumen artean eh ba gerratu direla gure barne, o sa, gure gure artean, es, ba emaku mesemaku transmititzean, baina bai baude ba, klabe batzuk, eh ba, bai, es, es ez, egutu ez, aldirenak eta ba, batez ere da bueno, o sea, erasoitzailea desmitifikatzea, ez, ba, ba, sa, jakitea ba bai, izan daitekela la erasoitzaile eta es estereotipoetan haustea ese orrekrelagundo algaitu, ba, Bai batego eredan identifikatzen zer da neraso bat eta eta ez dura zertan izan behar ba, ez dakit e, gizon ez dakit zelako bat, covat ba, ez, ez duela e, gaizki usaintzen adibidez erarretzaile bat es eta eta bueno pizkat hori identifikatzea eta eta bueno. eta gero e, ba, bai em, em, em, egiten dugu, indarasko ba inguruan pues e, ba bezaz, e, bilatzea dena, es? Osa, bai, e, individualki erantzun aldela, baina e, osa, oberena dela bain ba gurukoen babeza lortzea, eta pizkat, ba, zure zuk nahi duzuna, es? Azkenean, beste iadieraztea, eta eta laguntza behar bat duzu, laguntza eskatzea, eta, eta, bueno, eta gero klabea ere da, pizkat, bakoitzak jakitea zein den bere berak nahi, nahi duen erantzuna, es? Eta, ba, ningu momentu batean Ez badut erantzun nahi, edo beste modu batean egiten badut, ba, ba, ez, ba inork ez eh, juzgatzean nire jarrera ez. Eta bizkat gure artean badesori, ba besori, zilegi izatea edozen erantzun eta, eta bueno, bizkat, ez dakit, telkartasun horren ideia ere marratzen dugu. Eta gero ba dago zehatzago, ba, bueno, ba zer egin eraso e, baten aurrean, ba, bueno, bizkat hor pausuak ba daude eta eta, bueno, ez da kiti dugu ari bizkal dutzea da braina saltzeko, bai, bai. ba, liburuzka eskuratzen ba ba... Hori daba, ba, non, non egon da eskuragai, ze aukera daude, bori, e, liburua suposatzen dugu, bueno, e, biloko herri den dango, boretan egon goda dela. Bai. bai, eramango dugu, orain e, lehen dengo lekua salgai jarriko dena izango da Durangoko koasokan, eta gero ya horti, ba, herri eta eramango ditugu, Eta, ba, bai, Bilbon hori, bai, herri dendan eta gero ez dakigu bilatuko dugu lekuren bat, baina, bueno, bestela Bilgunarekin harremanetan jartzen, bai, ba, lortu alizango da. Eta, gero hori, ere, eazpio e, marratu naiko genukez, bai, ez dugula irabazi asmorik ez liburuzka honekin, oza, sea, askenean eskatzen den dirua dela gastuak kurritzeko, eta eta gure asmoa dela, bai, liketa emakume gehienek, ba liburuzka hori eskuratu alizatea. Mhm. Eh, kaixo gaban, bueno, ibanago bestaldean hemen intuten elkarrizketa eta ikusitu kartelak, baina ez dut gogoratzen bada o kasu prestatuta liburuaren Orkespen bat, ezakite eskerraldean posible den? Eh, agian Portualeten. Es que bueno. Nago, ziur. Bueno, bestela begira dugu dugo saioaren bitartean eta gero azkenean emango dugu data, bai. baina bai ikusi ditut Santurcin badago de la cartel batzuk Ocho Bachuk badago Batzuk, la Jardunal dicho Bachuka bueno, andar crisi estan en honekin lotuta eta ta va bai. liburuaren ba aurkespena. Bai, bueno, segurazke hori, Portugal portu badago bilgune feministako talde bat eta seguro beraiek antolatu dute, baina ez zindizut esan diotak ez segunetan den. Bueno, eskerrikasko. Bueno, ba, joez, eh, gure parteitik eskerrikasko eh, gurekin egotea gaitik gaur, eta igual bueno, ba, ba alde gima niole aukera maten dizu, beti bezala, ba, ba, nahi duzuna komentatzeko eta, bueno, ba, gaur bezalako egun baten igual gainera, ba, zeho zer badokazu esateko. Bai, bueno, ba, ez dakit, geien bat, eh, ba, bueno, gure asmoa dela, Ba, hori, beha, defentza feministaren e, ideiak edo e, geroseta gerozetageiago zabaltzea, e, bueno, aspaldi eman genuen pauso hori ez, ba, biktima paper horretatik aldentzeko, eta, eta bueno, horretan lanean, ba, tresnau sortu dugula, ba, urteko lana izan dela, eta, bueno, nik uste dut oso praktikoa dela, eta eguneroko tasunean, ba, edozen emakume, kera bileali izango duela, egin. Ba bueno, bere bere burua garatzeko eta eskatu da defentsa feministaren oinarri hauek, ba, ba eta bere egunerokotasunean praktikan jartzeko. Oso, no. Ba, milleskari zureekin egotegaitik eta bai zurei horren materarte. Bai, aur. Aur. Nobody zutako herri batetik e, gune batetik parkatu amesten dugun herria herrira ez? eta bueno, amesten dugun herri edo munduari buruz ere, hitz egiten egon gara gure gaurko gonbidatuarekin irgune feministako kidearekin eta bueno, ba, esan mesala, beldurrak gurekin jai, ekin autodefentsa feministari liburuzka, ba, aurkituko duzu e, bai durango kasokan e, bai bilboko herri dendan, eta bueno, ba, herrietan ere aukera izango duzu, eh? Uh -huh. Ba, ba naukan zerbait esareko pentsatuta, baina ona, azkenan Horrel hau txiko dut gozak. Bueno, denbore zango dugura indik badakizue, gaueko amarra kamar gutxi, hau e, se da asteleneko garrasika, eta amarterdiak bitartean zuekin izango gara, laester albistekin. que trae Garrásica en chute narizará. ¿Estás escuchando Garrásica? Un shaft, wala, paquito de repente y en el micro me presento, atento sorpresa. Pues si estás escuchando Garrásica en el 107.5 de la FM aquí en Irole Ratia, Eh, hoy lunes día 25 de noviembre bueno, es ser en vacuñas y dar dar a ser que tenete allá en chipa Z ziru ditzen zaizun kare ba, ikusi, ha, ba, du ikusi duzu niorpegia eta arduan aldatu duzu gara, ba, Txut dut kuina erdaraz Eta bueno erdaraz asinez Baina bueno ba, ba, er Erratian txuten ari zarete garrasika, Azteleneko garrasika Eta aurrera joango gara gaurka soio erekin ba, beste albiste batzuk Botatzeko Eta batitugu ere ba, beste Audio batzuk jartzeko ba, Hemen alboan edo Urrunago gertatu diren gauzak ba, Kaleratzeko Hori da, gainera badakigu guztatzen zei zuela beste hotz bat, batzuk entzute gureaz gain, eta, bueno, azkenean guk eh, prentsa horrak edo komunikatuak irakurtzen beti erdin, asko ba, zobe eginda ematen badigute, zuek beste hotz bat, beste etono bat entzuen, eta, gainera, ba, beraiek badakitezeri guztietun. Eta bad badakizue, zuek izan laxarete, hemen irratian ba, botaldut zuen, zuen gozak edo nahi ditut zuen gozak, badakizuek kontatezeko erazberdinak, eta horrela ere aldatuko dugu hotzez posible den aurten edo bueno. hori da su exarete Garrasica eta zuek exarete Irola irudia. <risa> eta Abagoa Salvisteekin eta bueno, hasiko gara esaten konponbide arenaaldeko txikimenduak biltzeko, izan zaitez tanta kanpaina jarri dutela la martxan, eta urtarrilaren 11an Bilboneratuko den itsasorako tantak biltzen asteko helburua du tantas tanta webguneak. Gausak altatu eta prozesuari energia positiboa eman nahi diotenek, bertan parte hartzeko aukera izango dute gisa suku biden, eta bakearen aldeko orpidetza kanpaina baitan. Eta behin tanta bihurtuta bustitzeko eta mugitzeko konpromisoa eskatu dute, bakoitzak bere ekarpenak bidali ditzan infoabildua tantastanta.info el eta bueno ba Horaintxe e, bertan jarriko dizuegu haien ba, prentsa eta prentsa ateratzen den, bueno, bideo bat eta audio horretan ba, prentsa barra botatzen dute beraz, horaintxe e, bertan zuekin eta gero gara bulten Urtarriaren hamaikan Bilboko erdigunea kolapsatuko dugu giza eskubideen, irtenbidearen eta pakearen aldeko itxaso orraldoi baten bidez. Horretarako, urrengo asteetan, jendarte honen gehiengoaren naia, tantaz-tanta blitzeko proposamena egiten dizuegu tantak batzeaz ari garenean ez gara alderdiak edo erakundeak elkartzeaz ari pertsonak elkartzeaz baizik izan ere kanpaina honen zutabea pertsonak dira soilik gakoa zure tanta da zurea eta zure amarena auzokoarena unibertsitateko lagunena lankideena gure tanta guztiak dira beharrezkoak orain Beraz, Tanta egitea da, eskatu behar dizugun lehen da biziko gauza. Horretarako, tantaztanta.info webgunean sartu behar duzu, eta horren barrenean, izan zaitez Tanta atalean jarri. Jarri zure datuak horrian, izen deiturak, herria, elbide elektronikoa, esazu zer lanbide edo prestakuntza duzun eta zertan lagundu dezakezun iniziatiba honetan. Gero, bidali, klikatu eta nahi baduzu, konpartitu sare sozialetan. Andy Cluster onarpen email bat jasoko duzu eta handik aurrera itsaso honetako parte izanentzara bain tanta bihurtuta bustitzeko eskatuko dizugu mugitzeko, zabaltzeko proposamena argia da. Denok izan gaitezela itsasoen komunikazio bide nork bere ingurune sozialean iturburu txikiak antolatu ditzala sormena erabil dezagula urtarrilaren 11 itzordua zabaltzeko Beraz, egizu zure kartela zure espota, zure argazki edo komikia zure kantua zure komunikatua, tantata aktiboa izateko eskatzen dizugu eta aportazioak helbide elektroniko honetara bidaltzeko. Webgunean txosten bat aurkituko duzu eta bertan kanpainaren osagai guztiak tantak biltzeko eta ikusarazteko modua, herri eta auzoetako dinamikak, komunikazioa eta sare sozialak. Emaiozu begiratu bat eta ez izan dudarik. Nola lagundu aurkituko duzu. Bestetik, itxas honetarako Tanta gehiago lortu dituzu. Horretarako deskargatu horri hau eta bertan bildu zure inguruko pertsonen datuak. Gero, zuzer hori arduratu datuak webgunean sartzeaz. Tantas.tanta.infon kanpainaren komunikazio eskarri guztiak daude. Manifestua, azken berriak eta datozen asteotan biltzekoan garen aportazio guztiak anta izatea konpromiso bat da jarrera bat bustitzea da ekitea komunikatzea nork bere esparrotik eta alduen enean gauzak aldatu nahi dituen herri ekimen handi baten arpidetzea da tanta izatea jokoan asko dugun une historiko honetan protagonista izatea mobilizazio bati atxikimendu ematea baina asko zaratago doa. prozesuari energia positiboa eman dion ekintza sozial erraldoi batean esku hartzea aktibo izatea da Seren estatuen jarrera ikusirik, herritarren konpromisoak baizik ez ditu gauzak mugiaraziko eta zeregin horretan ezinbestekoak dira gure tanta guzti guztiak. eta itxegingo dugu irakurriko dugu testu txo bat eh xegiko kidei buruz 4 kide horiek e, ba eskutatu egin direla eta ez dira Joana Usetegi nasionalera ba eta bueno polexia hetik dutela publikokia agertzen eta berriz eskutatzen ari dira lau gazte ausiperatu hauek Euskal Herriko puntuz berdinetan publikoki agertzen eta ondoren berriz ere beren burua ezkutatxeko dinamikan zerartuta daude Espainiako austegi Nazionalean ez orkestea erabaki zuten lau gazteak. Bilboko manifestazioan amezketako herriko azokan, gazteizko arresiaren hasanbladan, eta azkenik herrikolo lore barakaldoko webgun herrikoiak anantulaatutako herri komunikazioa jadurannaldietan agertu dira. Argiak grabatutako bideoa horrent testigantsa da. Ila bete eta erdi bete da, Izoia ira, Iragorri, Unai Ruiz Pou, Moisane Pinedo eta Iratimujikak Espainiako ausetegi nazionalean deklaratxeari uko egin ziotenetik. Zabaldu zuten egun, e, gutunean desobedintxerako autua egiten zutela nabarmentzen zuten. Espainiako zotegi nazionaliari ez diotela zilegitasunik aitortzen azaldu dute behin beinbein, baino gehiagotan eta herritarrei elkartasunetik konpromisora igaro eta paiiketak eteteko deia egin ziten. Joan den ostiralean herrikolore bertan egindako elkarrizketan iragorrik dio dinamika desobedienteak abian jartzeko unea iritsi dela. Hou eldogara esateko. Bere ustez ez dute epaile Espainiar bati, bere militantxari buruzko, azalpenik eman beharrik. Beharri. Torturatxaileen kolaboratxaile eta arduradun dena. Elkarrizketan dionez, epaile batek ondoren losatu zuten inkomunikazio legea aplikatu zitelako torturatu zituzten. Gu epaitu torturatu eta kartxelaratzearen errudun eta arduraduna ardura den aduzetegi nazional hori. Aipa, Aipatatuko lau gazte, gazteak beste hogeita mazirekin batera epaitzen ari dira. Zegiko kide izan zirela akusatzen diete. Eta guztira zei urteko kartxela zigorrak eskatu behar dauk, me, Eskatu be, beren aurka. Igandean, lau urte bete ziren Guardia Zibilak operazioa gintzutela. Eta berrogeitik e, hogeita mazire gazteek torturatuak izan zirela salatu zuten. Bueno, eta jarraian orduan esan besala, idoya iragorri iren... Bueno... E, Adierazpin batzuk larun batean, Zestauko txirbilenea gaztetxean e, izan ziren errekomunikazio jardunaldietan, ba bueno, agertu zen eta hitz batzu botatu beraz, e, idoia iragorri litzak zurekin. Aldarikatzea balde batetik eh eh eusitegi nazionala esaukala e, edo e, guri epaitzeko, guren epaitzeko epa eta guri e, Ez daukagura, daupagu, serta, niongoa esan zenitunan behar gure miztentzire nikutuak dut espanyol bateri Eta, bueno, asintien pixkabat ba, dinamika hauretan, eh? Zizkultatu ginen, aldarikatu enuen kutumaten mitatpesa gure daia, que, ba, oi, eh? eta ariak, oh, et, Eta, ba, hori, zizkalerriaren aldera negitea japentzea Eta aldera, ba, nahi, ahi, eta erotik pasatik dut ari aria, agerrali bat ginen zuen, jenengoa, uniparizantzen biruan manifestan dian Eta gero bakoitzaren hasi gara hau hori, eh, e, bere eta herrietan e, agertzen eta pizka bat ba, dinamika gordusten eta dinamika ba zerbait ez dakienola san, no? da algo que lo tienes casi imaginar edo suposazea, ba aurpegiamatea eta esatea, bueno, ume gaude, desobedientzia praktikatzen, aldabidea, desobedientzia da duguna. Eta bueno, pizka bat gutxu e, hori sortzen, eh? Ba, aurrerantzean sortu aldiren epaiketak eh epaiketen horrean ba eh er, baina e, jartzen eta defenditzen eta eta hori guztia, eh? Ba, pizka talarikatzen zeinen gure gura aportazioa, eh? Segouerari. Meita <d> ere. <donxalare>. Pasando, pasando. Mamia <gurra> ez da une on zela eh definitiva be quedando ahí <risa> las pandillas <risa> eta ba hori ba oso posik ondela zen jarraipena ematen ari da eh leku eta ta bueno ba es oso posik era eskea millaiko aprovezatu ba colarme colado colado eskea Ahí esto capítulo, hay el Adams Club o KaSMAT uno de sus objetivos y de eso bueno. Doom el hace su orden. ho lo que le ha pasado. Bueno, eta da on gehiago jakin nahi baduzue, ba Herri Koloreko webatalean badago elkarrizketa luzea, eh morira kurtzeko, boliki, boliki e, eta da bueno, han ba ditugun gausak ere esaten dute, baina bueno, gehiago gehiago hasko saiago egiten dute eta bueno, hor dago elkarrizketa txori megiraketzeko Herri Koloreko Bai, eta hori entzun duzu, zelan idoiak bera aipatzen duen, zelan herrikoloreko gidek, ba, bueno, berdi, izkutuan, geratu behar izan ziren berarekin, elkarsketa batek egiteko eta horrek adierazten du bueno, ba, zelan, salbo espen egoera hau, azkenean e, e, militante, ziegiko militante izatea gaitik, ba, bueno, e, izkutuan ibi behar izatea eta, eta, eta bueno, gerraldi hau, zan dugun bezala larun batean izan zen, herri komunikazio aldi horietan, irola irratia eta garrasika irratza joa, presente gontziren ere baita garras, ostiraleko garrasikan, elkarrezketatxo bat egin zioten bueno, herrikoloreko kide bati, e, ardunaldiak antolatu e, dituen e, eragiarekin, eta bueno, ba, eskertu bardi egu, bai herrikoloreko bai bertan izan ziren guzti, bueno, oso interesgarriak izan bai ziren, eta aurrera begira bueno, bai ardunaldi gehiago antolatzeko grina sortu zen, eta e, gaur behira, komentatzeko gai parerekin ere pareko kideak emenegoen zirenan komentatu genuen, zer ere, E, lantzen bueno, lantzen ari garen es, gure, gure baitan e, generoaren gaia eta, ba, selan herri e, koloreko kideek ere, pentsatzen ari ziren aurrera antzean, ba, pikara magazin, magazineko kidekin batera herri e, komunikazioaren barnean gauden eragilekin ba, beste jardunaldi batzuk prestatzea gai hau beraz, bueno, ba, eskertzea eta, eta, eta bertan egongo garrila animoak, esatera eta Bueno, Bagoaz, horrela gaurko albistekin, ez da? Bai. Eh, badaukagu, bai, iruñetik beste albistetxo bat, zeren eh, debekuak debeku, ateak irekiren itxera, zelatu dute eunka lagunek iruñan. Pasaran estean izan genuen hemen elkarrizketa, ateak irekikoekin, lehen baizen apurtu oerrege horri aldea, ere itxizutena, orain ateak irekio horri aldea itxigin dute... Baiek esan zuten bezala, ba, Iruñako herri mugimendua goraz dugu alako, ba, belduerra ematen die horrelako ba, proiektuak hainbeste e, ba, mugimenduko ba, portada izatea edo, edo ezkure, posible izatea ba, mugimendu hori plazaratzea, eta horregatik ba, dute, pentsatzen dutela hitz egin dutela. Zta? Eta, bueno, e, Espainioko gobernuak Nafarroan duen orduiskaritzak, ateak irekiren aldeko mobilizazioa debakeatu harren. Ba, e, bosteun lagun inguru bildu dira Iruneko plazan, egindako elkarretaratxean hori izan da, pasadeen larun batean, hogeita lauan, hogeita e, e, airuan, barkatu. Eta, bueno, aziera batean poliziaak ber, e, bertaratu diren harren, plaza betetzen zioan alde egin dute. Adieraz penaz katozunen aldeko joak izan dira naguzi protestan. Eta, bueno, egunetik egunera, ba behiz handiagoa jasotzen ari da Nafarroko herrenbegeunomenduaren proiektu komunikatiboa, kasetariek eta bideek, sozial, sindikal eta politiko, politikoek eta batez ere herritarrek gogor gogorzalotu dute Espainiako hausetik nazionalak ateak ireki izteko hartutako erabakia, ba, herrirarekin lotuta, ba... Nola zaten da leporatuta, ez da? Hori da, bai, haitzaki modura uh -huh. Kasuan eta hori, ba bueno, pues nahi duenak deskarga, Deskargatu pasadenaztean eginen Nuen eh, saioa Hor elkarrizketatxoa dago Ateak irekikoekin ba, Elkarrizketatxo interesatea Hori da, eta horrela jarraituz Eta errepresioarekin Lotuta beste dein ere Ba, bueno, esatea, bosteguneko barabaldia egin gautela gazteizko kampusean, zebilako presoekin elkartasunez, eta, bueno, ba, e, laizteria bete-beteko dela, eta, e, Sevilla, bi espetxeko amaika euskal preso politiko gozegreba mugabea azizutenetik, eta, bueno, hiru utzi egin barri zan dutara e, osasunara zongaitik, baina, bueno, hori egin elkartasunara elara zi, eta, e, peroen eskubideen, presoen eskubideen aldeko borrokari, ekarpen bat egiteko, bosteguneko barabaldiaa, Egingo dute hainbat lagunek gazteizko kampusean gaurtik hasita astelenan, ba, e, hostiladera arte, e, eta hori, ba, bueno, gaur goizea eko bederatzen hasi da. Eta sufritzen den duten egoeran kerra salatzeko, hasi zuten e, greba zebila bi espetxeko presoek eta haien eskaera kurrengoak dira. Mugagabeko isolamenduerekin amaitzea, euskal preso politikoak elkarrekin izatea, oinarrizko eskubideak errespetatzea, eta etengabeko jasarpen eta erasuekin amaitzea eso auey eta ora euskal preso politikoi elkartasuna kartasuna eh adiera sinaidiete bueno barawaldi beraz bueno ba mesua sueche sue rol irantiko en zutenarizara, irola erratiearen albistegia. Bueno, eta segituan beste prentza horreko batean noarrarekin utziko zaituztegu, eta kasu honetan Arabako kampuseko ikasleen na e, ikasleok ba hainburu aurkesten dute eta bueno, janden arteko borroka Borroka egunarekin batera, eta, bueno, lonzeren aurkako mobilizazioa batera, va, ba, haien haien buru orkestendute, eta, bueno, en chungo duzu es egituan, haien que mandako ez du sinistalazin nahi duguten eskuntzaaren hori zuntza ikarreko. De Ia da, merkatu hemen pedagoen eskuntza organiziaren enterezen araberako erredo kapitaliztako ordein bateriaren nago du. Erazagoen aurrean, ikaz dago, antolatu eta horretorkizunaren er, alde batasun ez borroka tubiak gula dugu. Hori dela eta, garpo gauean emendik aurreak Azteizko Kampuzeko asaumblara izango denaren onarriak antolakuntza borroka modiak eta komunikazioa ezkarekin dituen letretako fakultadeko fakultadeago fruturiko itxialdi batean. Osamena ez handa, koestadoa izekin ikasleok herritik eta herriarentzat den benetako hezkuntza publiko batek e, ehcemearreko puntuak adeskutu aduzk ditugu. Hezkuntzaren publikotasuna. Tasak eta hezkuntarako beharreztak diren gastu guztiak bermatzea, garraioa, etxe iztea eta materiala. Hezkuntzaren publikotasuna. Unibertsitate publikoan enpresa pribaturik testegotea. Berriak pribaturiko zerbituak. Ikazleon parte hartzea, eskuntzain erabakia ikazleokartu behar ditugu. talen minorizatuen integrazioa, alde batetik eskuntza feminista izan behar da, eta ez ditugu karrera patriarkala konartuko. Bestetik eskuntzain, nazismoa eta lehiakortasuna ezagatu behar dira. Ikazlepresuen egoerari erreparatuz, ikazleko dituzten zentasunakin bukatu behar da. Azkenik xenofobiarik gabeko unibertsitatea behar dugu, kultura eta nazio ezberdineko ikazleokun kartasun espizi eta ikasi ezaketetak. Euskarari dago kionez, Ibilbide Akademiko osoa talitazeko Euskaran egipeko eskumbidea defendazen dugu. Horretarako ikas gaiak materialak akuntia eta zerritzuak Euskaraz bermatu behar, behar dira. Mazifikazioarekin bukatu eta ikas gaiak antolatzen dut ziko dituen hordute diturikoa bizarri behar dugu. Eta gurengo azte azkenean jazpietan ikas leo giletretako polian berduko gara, oinarriago lortzeko borroka bidea adusteko, eta helentasunak jinkatzeko. De jaldiak, paradako kankurseko ikasne guztiari zabareko egon. Etorkizu maak dozendatzeko ikasne baita. Gora ikasne hon borroka! <hazan> orain eki txamponari buruzko berri bat potako dugu e, txampon alternatibo ditutako ba, proposamen nau ba, ba, gutxi falta da artean izateko eki txampona Eh, itxenaren boskate, bosk, eh, boske, barketu, boskate, boskaketan parte hartu zenutenetik bide luzea izan dugu baina azken pausoak baino ez dira geratzen, denbora eta ilusio asko eman izan dugu gure ekiari bilboko eta bizkaiko moneta berriari bidea zabaltzen gure esko poltsiko eta tokiko komertxetan mugida den ekia, paper, bihurtu dadin zure laguntza, beharrezkoa da horretarako Azarroen ama bostetik Crowfunding mikrofinantxak eta kolektiboak kampaina bat marxan jarri zenu, zenuten eta bueno, zeta, bueno badago hor web horri aldea euskadi.gotea.org barra proiekt barra ekipa guek guneo hortan kontsutatu desake, desakegu ba, ba gauza goztiak nola erabiliko den eta eta noizaterako izaterako izan esaten dute 2000 laurako urtarrilean kalean egon dadila nahi, nahi dugu eta horretarako 6.000 laureun eta berrogei tamabosero behar izan, izango ditugu gutxenez hainbat gauzetarako. Bileten imprimaketa, bazkideen karnetak, teresen elektronikoak, komunikaziorako materialak, eta bar. Eta guzti hau berrogei egunetan lortu behar dugu. Eki den un proiektua dela, uste dugu eta lehen pauso handi hau emateko zuen laguntza behar dugu. Ekiren komunitate hasi berriarena, hain zuzen, hain zuzen ere. Proiektua best, beste lagunei ezagutarazi behar dugu. Eki beste ekiminetarako erreferentea izateko baita Ekiren ideia eta honek ekarri lituzkeen aldaketa gogoko ditugun lagunentxako bilgune izateko ere. Eta bueno, laguntzeko aukera ezberdin proposatzen dute. E, alde batetik ba, ekarpen ekonomikoa egin dezakegu hor esan dudan web horrian ba, pizka bat zaila da ba, gogorazteko, baina bueno ziur daela erraz aurkituko duzuela interneten eta bueno, hor dago crowdfunding edo mikrofinantxazio kanpaina hori beste, beste laguntzeko mota bat ba, kampaina datxea da e, ba, bueno el, el zaten dute ba Sare sozialetan, blogetan Edo aldugun edabidetan Ba, ba Kampaina edatzen laguntzea e, lo, Gero ere Laguntzea dirurik gabe Naiz eta gure proposamenak Txamponak erdian Izan zuon indarra, zuon kreativitatea Baita zuon iluzioare Proiektuan izan izatea Beste gauza guztiak Bezen garrantzitsua da Horre segatik proposatzen hau Laguntzeko beste era asko Hor, ba, web horrialdean baiatxita da euskate Eta ere ekarpen kolektiboak Mogimendu edo alkarte baten parte hartzen baduz, baduzue Zure erakundearen izenean ekarpen egitea proposatzen, proposatzen dute Honek izugarrizko indarra dauka sare komunika, komunitario sortxeko orduan Eta horregatik sari bereziak prestatu ditugu honetako on, ekarpenetarako Bueno, badaki zuen nola funtsionatzen duen gutxi gora bera crowdfunding hori badago nahi duenak alduen aportazio egitea eta bueno, badauka basari edo premio edo alako trokea eta bueno azkenean proiektua e, aurrera eramateko egin dute crowdfunding hori eta eta nahi duenak badako ba kolaborazio edo grande arabe, alduen arabeean ba, egin dezake e, hori da euskadi.goteo.org project x webgunean. Bueno, eta denbora gainen daukagune es askenengo alistarekin bokatuko dugu eta tartetxo txikitxo bat, txiko diogu agendari eta esango dugu ba, euskararen alde egotetik euskararen alde egitera pasatzeko deiagindutela asteburo honetan altxasun Eta arrazoia da bueno, bertako hobertako biritarrek sinale batzuk ezabatzea lepoatuta berrogeita zortzi orduko lokalizazio iraunkorra bete dute asteburuan eta horrez gain .000 euro isunare ordaindu dute. Berrogeita sorttzi ordu hauek, bakoitzak beretxean igar orde, herritarekin batera igaro dituzte altsasuko guretxearakinean eta altzaasuko Euskal Herrian euska taldeak gogor salatu du zigorrahau eta Euskalduno hizkuntza eskubideen kazio eta zapalkuntzan, Beste pauso bat, izan dela, salatu dute horrez gain, erritarrei, dehi egin diete Euskararen alde gotetik, Euskararen alde egitera pasatzeko. Eta, bueno, beste, aztakeri bat, e, ostrialeko garrasikan komentatu zuten bezala, e, e, Iruñako e, gobernu, hau gobernuak egin duena ez, ez dakitzen bat e, kartel elebidun zituzten, eta atxera bota dituzte, beste dirutza kristona gaztatuz, bakarrik gaztelera zateratzeko ez, eta bueno, Zaten digu egora honen berri, bueno, eta kasunetan ikusi dugu zeinale batzuk esabatzea gaitik 6.000 euro, eta berrogeita sortzi hor duko lokalizazioa iraunkorreta. Bueno, baltzazuko Euskal Herrian, Euskarazek, eh, platzaratutako barra irakurriko duzu egu, askarbaten bi urte pasatu diraia da Euskaldun izatearen arrotasunaak kaleratera gintuenetik asimilazioaren aztarnak ezabatzeko asmoarekin. Eta gaur ere arrotasun berdinaz esan nahi dugu zigorronek ez gaituela kikildu. Ez du gure jarrera apur batere igatu. eta aurrerantzean ere euskaraz bizia izateko gogotsu egingo dugula lan. Espaloian tinko jarrittuko dugu. Euskaraz bizitza desobedientzia den bitartean desobedienteak izango gara, Jarrera hori babestu eta bultzatuko dugu Eta jendartea ere bideo horretara, Urratsak ematera deitu nahi dugu. Euskaldunen hizkuntza eskubideen ukasioa eta zapalketa etengabekoak dira eta egunerokoan ikusten da euskaldunok ezin dugula gure hizkuntzan bertako hizkuntza propioan bizi. Ingurua begiratzearekin soilik aski euskaldunon problemas jabetzeko, Adibide Lasgarriak ditugu non nahi. kale isendegi euskaraz jarri nahi duela herriak, laster etorriko dira gorago administrazioen mehatxuak. Poliziaren aurrean Euskaraz jarduteko dugun eskubideak exigitzen dugula, komisaldegetik pasa ostean iritsiko zaigu izuna desobedentzia leporatuta. Adibide desberdinak biltzen azizgero, amaigabea da zerrenda. Euskaldunan hizkuntza eskubideen zapalketak aldiz ez duin ondorio legal edo penalik. Euskaldunok etengabeko zapalkuntzak jaseten ditugu eta paisaia lingüistiko arrotza Euskaldunok bizi dugun eraso horren beste adierazletako bat da. Esabatu da, Euskaraz bizi ekimenak, berau, Eraldatzea du duelburu, eta agerikoa da ekimen honen aurkako jasarpena. Azken urteotan, hainbat izun eta zigor ezagutu ditugu onilotuta. Gu ugara horren adibide, seinale batzuk ezabatzea leporatuta, hemen baiko de berrogita sortzi orduko lokalizazio iraunkorra betetzen, aurretik 6.000 euroko izuna ordaindu ondoren. Hala ere, guk oso argi, du, oso argi dugut, ez gaude hemen aspiratu nahi gaituztenen zigorra betetzeko, Paiari, buelta eman, Euskaraz bizitzeko autua edatzen jarretuko dugu, egunero bezala berrogeita sortzi hor duotan. Ez gara Euskaldun eta Euskaltzale pasiboaren figura ez doa gurekin. Euskaltzale konprometitu eta aktibo gizara erantzungo diegu eraso guztiei. eta Euskal Herri Euskalduna, Euskaraz biziko den, Herri euskaldun araikitzen jarraituko dugu. Ba, huetxek e, altxasuko Euskal Herrian Euskarazeko kideen itxak, eta momentu gututxuaten, zurekin izango gara, agenda puntuak. Botatzeko, gorko garrasikarekin ignored Am Eta botako ditugu eh, gaur deitugu edo prestatu ditugun puntu agenda kaste honetarako eta gian ba, beste asterako azte, ere zerbait egongo da eta ziko naiz esaten antolatu egin dutela mugitukoek hemen ba, bizkaian e, ba, itxalditxo batzuk e, tartalarien egoera, egoera eta Eh, ahetxeteren egoera asaltzeko eta bueno, ba, biar aste artea hogeita zei, lakelo gaztetxean santurtxin, aste azkena hogeita zazpi, hori izango da amurrion, auspoalkartean ostegunako hogeita sortxi sekeko gaztetxean, sopelan eta ostiral hogeita deratxi zarbeltzateneoan ba, izango dira itxalditxo horiek guztiak arratzaldeko zazpietan Baitare, esan behar dugu deustuko gazte lokala, ma bueno, hilabeteko e, e, programa aurkezten digutela, eta bueno, esan behar dugu braindik, e, falta dela, ogeita beteratzean, ostilaronetan, izango den kontsertu eta DJ-ak, La Hora del Primate, Soul Punk, Biba Bazuka, Instrumental, Tal de Sorpresa, Alabama Swing egiten duena, eta dj Soul, Rock and Blues, eta Garage. Horain e, gohan, izango dugu... Eborbe cochean, baina izango da ere hogeita an azaroako hogeita an ostirala, eh arratsaldetik hasita 7 ertidan aurkezpena, para que no me olvides, Madrilego Legó Madres la droga taldearen eskutik eta bueno, 30 urte baino gehiago igaro dituzte drogue marginalsioaren eta kartxelen aurkako borrokan, euro ibilbidea kontutuko digute eta gero 9 ertidan afari veganoa da bi platere eta postrea iruren truke eta katxeko hamart herritan kontsertua Hell Division, atxurre eta allinfino goitibera taldeekin. Horizango da orbekotxean azaroaren hogeita aberratan. Eta beste herri komunikazio medio batek aurkezpen batzuk egingo ditu e, gazteiz eta lehiako kampusetan ala nola topatu.info webgunko kidek ba, aurkezpen batzuk egingo dituzte eta... Bueno, va ba, eh, bertan ikastean duen jendeari ba deialdi egiten diete aurkezpenetarako joateko. E, de batetik egitasmoaren nondik ignorako orokorrak azalduko dituzte, lan lerroak erronkaketa bar eta bestetik ikasturte honetarako dituzten proiektu zehat guztien berri emango dute. eta ikararagarri eskertuko e, lukete ba, jendearen ekarpenak jasotzea orduan itxorduak gazteizen biar beran azaraako egitasei haste artea, Egorrdeko ordu batak eta la ordenean Leten fakultateto jo, fakultateko jolean eta leioako kampusean azaroako giita zorzi osteguna, Eguerdiko ordu batetan, gizarte eta komunikazio zientien fakultateko jolean. Ere daukagu beste e, datatxo bat, asaroaren hogeita bederatxirako, e, lakelo gaztetxean, santurtxin, botako dute e, atxeteren obrak bizikletatik, ikusita, kuzita al chachutik do no estiraño, da HTren aurkako bicicleta martxan, Udanige ensemble bicicleta martxako bideoa eta izango da arratsaldeko 8etan, gaztetxean Eta, bueno, mesatea orain mochan galdakako galdakako herri arresia azaroaren 30ean izango dela, arratsaldeko seietan frontoian. Ba badao ya tema tema bueno. Bai. Bueno, beti besala, eldu da gure ordua, eta esan nahi dugu, agur, beste lehmaten egon gara zuekin, badakizue, repikapena, bihar, amarretatik, amaikaterdiak bitartean, eta bestela, gure guegunean, irugubikoitz.sindominio.net barrairolan. Hori da, e, bihar izango da repikapena eta hostiralean ere egongo da beste garrasika, beste irgabe. Azte azken honetan gainera egongo da, e, beste garrasika bat prestatua, baina pare bat elka interesgarri izango dituzue, ha, edes, beraz ez galdu.